مُضِلَّ لَاهَ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَاهَا دِيَ لَاهَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدًا وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله, آله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 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وقال تعالى قُلِدُوا اللَّهَ أَوِدُوا الرَّحْمَنَ أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلاً يقول الله إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ ٱللَّهُ بِٱسْمِهِ ٱلْأَعْظَمِ ٱلَّذِي لَا شَيْءَ لَدَيْهِ أَعْطَىٰ وَإِذَا دُعِيَ أَجَابَ اورا حطرمزی او ابو داوود رحمهم اللہ وقال للبانی رحمه الله اسناده صحیحن زم عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو اله الالمین دی مونگو تاسولا دخبل دین سئی سمج او پخبل دین بانے دعمل کو لتوفیق را نصیف کی دخبل قبر زن کا درن و خیرت فکر دی اللہ زمونگو تاسو سره مرگرے کی زمونگو او د تمام بنی آدم سعادت او خوش نصیبی او نیک بختیاب وجیکدا جنوندا الله سیدنز دکو اوغه تا عملی شکل ورکو دیمنا سبب فرما قرانی حکیم دیو دو آیاتو 6 سستا سنوان دي تلاوت کا او یو حدیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا احادیث مبارکه او ناستا سلوان دی ولسته شو دا یاچونو ترجمه دادا وای خاص د الله د فار دی نومونه خیره خیستا, خیستا فذ اوه نذ الدینونو موونو په وسیله رب کریم حکم کوي چمانه سوالو کوي دا الله خیر څخه ستونو موندي چې هغه تاسماء حسنا وای وای دې نو په وسیله او ذریعہ د الله نخل ديني او دنیوي حاجتونو غوړای بالايات مباركه هسه دا وا ويروب لئی الله ونند الله او بلئی کنم در رحمان وکم یوم نچتا سرا بلئی نددی الله دپارا نومن دی خیر اسماء الحسنا ذ اللہ اغنو منو توي چکم قران حکیم راغلی یا صحیح احادیث مبارکوں کله اللہ د پارکم نمو راغلی دی ته اسماء الحسنا او دا نمای کرامو او مختلفو کتابونو کرا را کړي خدا غی استفسار نه کړی دی لکه بس دا ټول نمونه لي څومره کوشش کړه او قران او سنت کې ورته د الله اغا اسماء حسنا مخي تراغلي نو را جمع کړي داغه لس نمونه موږ د دوغان او کتاب کې مراجعه کړي او اهلي علم لیکي دا یو کم سن نمونه چراغ راغلی چراغلی چې الله د پاره حکم سن مندی چا چې د یاد کل یاد کل فدی عمل کو ندی ب جنت ته ورنن شي او په روایت خدا دی او هو وثر یحب الوثر الله سواق او سواق وخي دا متفق علی حدیث ته حدیث البخاری او مسلم شریف حدیث کی دلیل یو کم سم سل نم تفصیل نظر اغل د دلیل تفصیل بیا د ترمذی شریف فوی حدیث کی راغل ہے او دغه یو کم سل نمنا دیش میردی او اهلیل مداغ حدیث بارہ کی ندا مرفوعا سندن د الله حدیث دی رسیدلی ندا الله اسماء الحسنا دی تويچا او کې جن د اسماء الحسنا څخه توي باي ها څه پکې سي ناشتي داونه وږیټه تکرر کوو زه دوه منټه اوس تاسو خبر رایي چې اسماء الحسنا څخه تويسل راغی ګو څه پکې ډېر لږ نه راغلی د جدمر لري ناراله ان کي شي مملګولي په دې نیت راغې چې بیان باور او خبرې ته مغضني د والو قابلیت نه هي په کار دي چې هم وایي سو نو وګڼي شي اسماء احسن الحسنا بیا زموږه ستوي د الله هغه نمونه چې قران او سنت کې راغلي الله فن مناظی کرکڑی مونږ ته کتاب الله کې او جناب نبی کریم علیه السلام د الله کومه نه په احادیث صحیحو کې مونږ ته ذکر کړی د اسماء الحسنا وایي دې نه علاوه کبا نور نمونه یو دغه معنی صحیح وی داغه تبجهز کا درلوې خوغه اسماء الحسنا نه اچا فارسی کی علم جوړ کړي په پښتو کې جوړ یا عربی کې جوړ کړي قرآن او سنت کې نظر اغله داغه اسماء الحسنا نو وای داغه معنی که تر درسته وي نو علما ورته صرف جائز قدر لووي دي داغه معنی داسې درسته دا چې د الله د شان او ذات عالیه سره مناسبه دا نو اغنوم درسته په بیان په اسماء الحسناو کې نلوي اسمائی حسن آغا بی چه کم الہ الالمین زان تا او دائی حبیب ورتا ای خودی دی ددین و منو پو وسیلے بانے اللہ مونگو تاسو لحکم کرے چه سوال کا وئی او جی ددین و منو پو وسیلے تے او غوارے نو اللہ دعا کب لئی ندا خبری عادل پکار دی او دکی گئی ماں ژرګو سکو د شنو یخ او هر جمعه دا و و دا ثواب وګداځنه نو په دی په وګوره بس ذلکه د دیوالونو ګټ یره کیږي چې قسم کومه د لو غړو چې دا ګټ د الله د ذنیا د یادې ته نه یاځوي لکه جماعت تم دي ضروري کپدی ویله قسمه هغه چې د ما دعوا دا سره کومون وګټ رځي ایو نو وګړو هو تاسو نه کېدای د روکه د الله او د رسول خبره تا څه کوي د الله د رسول خبره څه و ب نسی د دې تعظیم او دقدره د الله او د الله د رسول د خبره تعظیم او دقدره د دې څه و ب نسی د زبر ناورم بایس اوس موځدخل کنه چې اسماء الحسنا څه کوي اوس پخډې لرلو وړه ها چې ذکر جسماء الحسنا څه توا یا خوسم ورزنی په کیسه لا سېڅ نک کو ا موږ لپات نه دې دې زو لوال جو ور ور نوغه لوي دا ورې ها بای تذکل <سؤال> بچیا څنګه سره وای او ماشاء الله ور نو جوانان هي حاجی کې نه کې نه وره تاسو دا ټول دا وغني ولم دې وی کې خبره واته که سره جمعه تل <سؤال> هغه غوګز دي دي لکه سره پټی رہتے له هزار زهرام به لوګ نکای یو رسول ادا رونه مناسبه روږي په دې مدرسه مرض بیا راشهړي یا به ویو تاکای لو تاسو څلو راغلی دي دا پهره راغلی ای چې د الله او د رسول څخه خبره و او ري خو چې غوګ بیا ده الله تذینونو کدا الله یو نوم ده غیرا اسم اعظم وای څور تا وای ده الله لیدو دا, دا غیره سجای سوال یو بنده ده نو کی نو اله لالمین اغه جت پرکای شکای وړا غیره پوره شرطو له دینه ذکر کو اې دی, دی په لګور یو بنده سره او وګړي سحيب د چوک ورزينو خالي لا سيد پریزي خدای هغه نه فرماني کړي هغه سره دي خیانتونه کړي نو خلک در لویږي باید ورخلګ له جوړې د تې څه وز بول سرستر کې څنګه بلاو ما خدای هغه رزغلا کړي و شي می ته پټکړو نو ورسستش اسمه اعظم نه نه موږ د سر لا تر خوف پورې او ظاهرن او باطنن د الله د نافرمانونو نه ډک دا شرممه محسصول په کار دی چې ما سو وفا کې چې دله لا غړو نو د اسمې اعظم او دا اسمما هوسناو د سوال سره مخکې د ربنافرمانوي پرې خدللی لکه زمګ ستاسودامل د کویانو د تاسو عالمان او ل را شی زمونږ کوي کې پلیتی غورېدللی نانظر لوي پلیتیې او با سر نو بیاې دومره بکې او باسه اکه تاتول کو تشکو خو پلیتی په کې پرته ستا له را کویږه تاکسی نو د اسم اعظم او دا اسماء الحسنا او د سوال لمخ کې چې د مالک سره د کوم خیانتو نه کړی حكم به و ځای دخړي اول خراشه پسشه تو به آزاد په لګوره د شریفه مسمد کار ده وې رو ار تخم یې غله بوزي یا خسرې غلې رخصړلې ورکول واله و کوما ور سره نو ځای او سره سرګوې له څنډه د چې بنده سرهپ کې نهشه میلاوللی دومره د الله نه حیا په چې زهخ د عرب مال لا را کوئ جي ګوره مسلمان ت د کړي رزق را کوي او زه د سار نه تر معخامه پهیو ور کې د خپل رب دوهنافرمانی کوم چې شمیرهلی نه شو نو اسمېاعظم معلوم کوي اسمما حسسلام زده کوي. او کله چې سوال کوي نو مخکې پسا چا ته وایي چې لفقار بل د سوال قبل دوی د فار بازار سره کوي دا حرام نه وې ساتي ان دا مسله لګړې را مشکله شي د چا په تاسو نه کوي نه د چا کار سمجه نه د دکانداري سمبال نننن اهم شیداره چې زمونږ په خېټو کې خراب پراته دي زامیدار رحم په واسطه ورده او څوک نو کر ده ام په واسطه ورده ټول پردیش هه مکور ترور او هغه مو د قبضې ده لاندې سره ده هغه ده لاندې موروست نو د دعاء د قبلې دو د دا فاران ضروري ده چې مونږ د رزق حلال او د پاک کوشش وکړو د برادر رضی الله عنه روایت په دال جلیل القدر صحابي ده ابا ی حدیث عام چتا صلی الله دی وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی اوسڑی نا ووریدک اغه دعا غواړي اللهم انی اسئلوک یا الله ذاتنا سوال کو بانک انت الله پدی سبب چې بیشکته الله هی لا اله الا انت تا نه بغیر حاجتونو پورا کولو سر کولو نشتا تا نه بغیر پریشانو مشکلاتو بيمارونو ري کولو ولا بل سوق نشتا مگر ته الاحد تي کي يوي فزا تو صفاتو کي دي شريك نشتا اسو مت تول درته محتاج دي خجين تي چا محتاج نه همڙو ژوند دي چا ته حاجت مندي او الله نی مروت ضرورتاو نی غندو له ضرورتا سومد مانا مو په جندا سومد غذات لوي چې ټول ورته حاجت مند دي خدا غي چا تا دې پیغمبران ته حاجشتا نیو دی اکرامت نی, اکرام نی ملائكو تستا انت الاحد الصمد الذي لم يلد تشتا نزا منشتا ندي لنشتا نظام مستغفر الله نی لولا است و لم یلب او ند چانه پیدا کله شوی ده ده الله والید نشتا ولم یکله کف و احد نشتا ددی الله الا رب برابر په صفات حصو کو دا دعا صحابی کئ او سید العالمین اوری فقال و فرمائل دع الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى و يذخر الله ناغلوين نو سوالو کو غلوين نو چې پدې ته سوال کې دې شنو ورکهي چې پدې ته دعا غوښتې شي نو دعا قبلې رواه اثر و او ابو داوود او دا حدیث سندن صحیح نگو را پا دی دعا کہ دا اللہ اسم اعظم چاته گئے چاہتا دا آیات دا رائی ماشاءاللہ اچھا دا آیات دا کتاب کی مو لکھلے کم دا دعاگانو کتاب دے نوائی کہ دا دعا سره و ایدہ الله د اسم اعظم چې چی سمر احادیث مبارکر اغلی دا سندت اعتبار دا پټولو کې قوی او اقوا حدیث ده الله د اسم اعظم بارک چې سمرا احادیث راغلی نو په ټولو کې د سنت په اعتبار په ټولو کې او یا حدیث سانګن ثابت ده نو ګره چې دعا سره کای بختی توبه و باسی خوشا مژو با هاوې ابو سره مرګ در درس کېنی اړشیا رشتہ حل وي سو خو رشتہ لري یا وي سو خو نه نو کله ناکله موږ نو توبه ذکر وکړو چې توبه دنده چه پرده حق بورکه ناوی توبه سانه ده خدا پک گراندی ناو که پرده حق سارا سنبال کرده ده اوی نماد توبه او هغه ورکه در روزنده که رشتی ری ده نگو ره پرشتی ها توبه داسته نه چه تسول رضا توبه می اکه سوک درسا خبره که اون تس بیاله خوده چاپشی جناس ته اغنو ورکه چاپشی جیسی نن سبا چه نه شه چه اوالو ورکه یه گ دیر لولی علماء منگو استاذ محترمو سید محمد سنجان البدنی رحمه الله ناغنه چاہ پیسی والی. او یو شادر دو موریت تی والی نو بیا بیوی چی سکدر لوئی پیسی نتا شد انہو جلاس میں خالی لی لاسا سب خالی کرنا کچادر نقردن واغستی کچالم ملاو شبک بیا دا باید تر قبر وروډه ته واپس ندرکایي جن دو جنکل نه کلم په پکارو بار لفي دو جنکل کارو بار ولا پکارو بار پويږي نو جنکل نه کلا باځه لوامم داز کې کنه خپل اوخرنو سبقو ولیکو سره جرديدي کنه په په دا کو پیسي ور ډیر شی په خپل او نو ځالي اګه چاله ګوتو لا ورنه نن هر کلمي ولا منزنم کوي سلاوتم کوي بانګونموي تسبيح مړای حجول لمزي خدای تعالی شو چې ولور ورور شي د نو بست شه بیغه ما شه بس هغه د هغه سموال کی لذي کې د الله انسمع اعظم د مخه سره ته وبو باسي الله تصحیح د توبد زونه کوينه د ګندګي را وستا او سجله شمیر بو کی کم فقها ویل د لوی سې لوکي بقاشي ا کته کته شی بو کی را وباسه ته شداوه که فتوجنو باسه د بیا ګیلم ما کاوه چې بای له فلغرا زمہ دعاوو ولین کبل دیږي د دعاوہ قبل دوده فار دام دی چې په هیته کې وسلی هیته کې حرام دی دی د بیا دعاوہ د قاعده پټول او کہ احمد دعاوہ چې دعاوہ کوي سره درود شریف وای او د اول دعاوہ وایږي درود شریف وایږي د کترتيب دا شراح لې د دعاوہ ترتیب څنګه اول بدا الله اسماء الحسنا پس کې غین پس بد درود ترتیب په حدیثو کې تاسو به هرڅه زه دعا غواړم برنده به الله اسماء الحسنا و اپ هر داغه نفس د درود دعا درود نفس د الله چې دی یوه دعا غواړم خوندیت صحیح تو به تاسو الګ دې ریوان چې دا چې تاسو په می او کنه صحیح وی دعا په دې قبله او که ته دې کې ته به دعا دې لقب نکې زه دعا نه مخه سره وایي چې د خپل ټول ګناهونو کم دا اللہ دی او دا اللہ دا بننگانی دعا غوارم خودینا مخت توبہ او باسم بس گو را کہ توبہ کے لیے چاگیوی دو دعا ممزان دے غمکا اکا دو نو دعا قبل دل دن یقینی نیوکا بہترین دعا گانو کی زمائی ذتمند دانا چی منگو تاسو دادواز دکو او کل دوا غواړو دا سويچ الله اللهم يسر لك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ذکر الله اسم اعظم ذکر الله سره اسم اعظم دې چې پاره اله لامل دعاګانې قبول هاي ابي ادم ګورې جيري روایاتو کہ اللہ اسمی اعظم راغه غور دي کہ سرغن در رب العالمین دی نومون راجمه دی الله احد او اصوبت صراحتن پر دي دعا کې چوي دي کې اسمی اعظم دے نو دي کې دا درې نومون راجمه دی زموږ د اکثر لمها وای وای دا الله دا اسم اعظم الله دے زکه دا دا الله اسمی ذات څه ہم مراد اللہ, و اللہ و نو منجه قران او سنت کې راغلی هغه دي صفات چې هغه ټول معانزان په لفظ الله کې پرتې دي ځکه هر موصوف په خپل صفاتي معنا وباني مشتمل وی او صفتی معانزان پايو کې نو د لفظ الله معناګانې کته نور وخت په کېول کې د لا اله الا الله وردا سانه معنا ده چې ته چې نشته د بندې عبادت حقدار او مستحق مگر یول الل... یو یوم انا که دا... قد اله او الله ما ناګانی کې نو د اسماء الحسنا چې پسوونه دی غټول ما ناګانی په الله اله حق پرتی دی اې د ایمان مثلا زموږ د مشایخ او بوی رحمهم الله وېسمر چې خلق تکری خری اټو شرک کې مبتلا دي لو باد ای د لا اله الا الله ما نا د ذکر په دا معنا صحیح دسوا نو دي شره شرک نه الله سره اخلاص اي په جون کې معنا نيمګړې دي دا نو دا اخو د وجه نه سره تا کرے وایي ورته شنو لا اله الا الله دا الله نه بغیر پدی مړو کي پدی ژوندو کي پدی امبياو کي پدی اولياو پدی شهداو تبی تیریان و ملائک انسانانو کې اس سوکم فوق الحاج اس اصباب حاجت نشی پورا کول سوک دے یہ دا اللہ ذاتِ عالی ہے کہا انبیاء جو اندینی کمری بھی چاہتا محتاج دی انبیاء علیہ السلام بحاجتونہ چانا گوختت و السلام بچے شنو چانے گوختے ہو ابراہیم السلام پسپی نگیر بچی چانا گوختے او یونس علیہ السلام د مې په خېټه کې چا ته چلواله یو خپل پیغمبر چې ته مړه حاجت روا ده لږوندې پیغمبر د مې په خېټه کې اول الله ته چلواله چې حاجت روا دے. او خپل د اصل حاجت پوره کړو وي و چې ژوندې نبی خپل حاجت نشي پوره کوله بلکې د مې په خېټه کې چا له ځاې معلومه ده چې ژوندې نبی اکا نبی جوندے وی نبی زکریہ علیہ السلام وی بچے اللہ نا غوری و زان لگے جتوے علیہ بچی ورکی اگر اب دان لگے, دان لگے پانگو سوش پیتو بچی سکڑے وی دا بے پیدا کرے وی اجتوے بیماری و فلانے بیماری فلانے ولی و شہید لے کئی نو ایوگ علیہ السلام با زان نل رکڑے کنا بیا حضور ابتن جنلے چے انی مسنی الدر وانت ارحم الراحمین اغه د شو قالو بمار پیغمبر جل له کو وفات ته په اوس په وفات ته په هغه وخت د دعا غری بیماری لري کوله شنو دی الله ته فریاد وکول چته و بړ اتا په خاري او شن بنور رودي اتو لا حاجت روا دي او حاجتونه سر کوي نجوان دي نبی دې بیمار دې او د سلفو دغه ولو نه یوداله چې دیارلس کالو دا یې ویه تلسکالو یا وقولو نه سلفو نه سې منقول دي دا اصله سو قالو پیغمبر بیمار ده او ژوندې ده دوکله ریکولې چې نه ځان نه وی لري کړه یو وی اني مسني الدر و انت ارحب الرحبي وَدَلاَ اِلاَ هَ الاَ اللهُ مَعْنَى دَګلګر دی کی پر لاَ اِلاَ هَ الاَ انتَ مَرَغَلَ وَايتاَ اللهَ تَ احد وَصَمَد او دلا غتوره را وا غسو وي شوکه مهاجتون سرکولواله ديستا مگر شوکه نل جديد نو ليدې نمړې دې نجوندې دې ناو لیا دي متريان دي لين دي نملائک دي لاَ اِلاَ هَ حاجتينو سرکولو پروکولو ول استاد ذات اعلیه دې بدیکره الله اسمع اعظم دې دې سو خبر له سوچ کوي خاص کر د لا اله الا انت فماناوال سړی ځان پوه کې ور دې منځان پویل د شي چې زمون ګرو له مولک اذا لا اله الا الله دي مان کلمه کنده تسلو زه مونږ غوړو ولماوي کدا تبلیغ ولا مداشي وای نو خلا کوی دی خدا شو صحیح وای کنه وای چاله چې لا اله الا الله ما نه زمونږ علماوي تختل جب مورنۍ کې نور غدا مسلمان نه ستا مورنۍ جو په پختوره نو پورتو کې به ځکه او کوردی د اردو کې به ځکه اته عربي دا عربي کې به ځکه کا پنجابۍ او سندي داغه کې به ځکه رب اخل مورنی جبہ کہ بدلا الہ الا انت معانز دکہ چې څومره کم لدیو دی زما نفع او نقصان به دی ټول په لاسو کې زما د نفع او نقصان مالک څوک دی هغه الله رب کله حکومت لګیاله چې یو کس له تکلیف ورسای فرعون په دنیا کې یو جابر ظالم بادشاہ او داغه حکومت سو سوا او ظالمانو داغه مهنت او کوشش او ټول قوته فوج په دې کې لګیاو چې موسی علی السلام پیدا شي او داغه دوجنه د دا دمن د جولون بچيرو چټوله زړه حقوقول به لیکن د الله غیرت له وره الله موسی علی السلام چې پیدا کړو له هغه کوړه وړه ورته چې نبی اوہی کې لیدل یې پیلوچا او چا پلاشو کې لیکو د فرعون پلاشو کې لیکو ورته د خپل خدای له جیاړې موسی السلام با ختمو او داغه دواج نه سمره سمره معصومین معشومان د فرعون د چړې د لاندې رالن او چې ساتلو والے ساتھی بادشاہي یې ختم کړي ساتلو والے چې اوشه ساتي حفاظت والے چې حفاظت کوي د دنیا حکومتونه بلدياوي دا غیلہکر او دا غی غاصباب او قوتونه بلدیاي کو چې الله او شه لشکي نن نو شک دې رونو یوسف عليه السلام د پلار د مخ نه لره کولو وای د پلار مینه د سره ډېرې چې دې لوري کو نه مینه bale مو سره ډېرې نو راسو اوسیو په کوئ کې ارتاو کج دیو په دې ترې کمرش کومه کوله ولا سنه کوله وفات کوله الهنا رونو کو دا hars کو جبد مخنه لری شي خو چاله سوښت کین سوګري مشکی اے بادشاه کو اورونه ولا سوالګرو په شکل کې مخاله وترو دا د تفصيل رونو خوا متاولو خو هغه میټاوله خو میټاوله واره ورتا غرو نه شکل مخل ورتد سوال گروب وشکل کیو درول او ارتویا ایوها العزیز مسنا و اهلنا الدر و جئنا ببدوعة مزجاة فاوفلنا الکیل و تصدق علينا ان اللہ يجزل متصدقین و یہ اید مصر ونګه وبشي موږي شوې د لوکي نمرو زکه موږ سري لري چې يعقوب عليه السلام ته د بچي خبر راغې لوقا سم او خورچه تر یوسف او موسی خورې دی لې دې هغه ظالمان رونه چې ظلم یې کړي یوسف عليه السلام مخ له دور ورته وی داسې پیسي مو وروړي چې د ری دکاندار لری ورک نه یې خپل غردای کې لري ک په دې سکیږي خیررا کا دګور مخلو کوهکو ماتونه ګړه ډلی به ی شیر می ټاوي او جلله می ټاول ل کوئي یا دام شکر با چې کوله او نشته کوول د چاپ لاسوو کېدي په جې مخلوق په لا کې سه سره خلې چې بدی شو بس مخه به ل کو ې وختې او کل خپل خپلوانې شک می ټاول وجہ الہ العالمین سکنم میٹھا وئی نو دا لا الہ الا انت ما انا دامدا چک ټول میٹھا اے مشرکان د مکی دا الله حبیب میٹھاول غخت خو اللہ وئی میٹھاو کنی خپل حبیب سو اللہ وئی ورفعنا لك ذکرک با شان حبیب او چتکڑے د په دې اسمی اعظم د لا اله الا انت د معنا مخلقول زمای عزت مندوز ضروری دا د سعد رضی الله عنه روایت ده دا غجلل قدر صحابین شه اشراو مبشرو کې ده او الله شان لغوره د پټول کيروسو فات شویلې ادا یود اے دی دنیا لئے لئے خلق کا تلے دا پا فاتحینو اسلام کے رئے تا اسلام چی لل لڑی وطننو پوری پہلاو شوئے نیو پا فاتحینو دے اسلام کے سوق دے ساد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ دا ملکونہ دے چاہدہ مٹو نو تی اپا دیچا قربانائی پیش کری د صاد ابن ابي وقاص رضی الله و طاهر او مبشر او یو په فاتحین د اسلام کله د کسرا غمانه اچا پته کله د کسرا غمانه دا هغه وخت یو لوی قوت د کفاره دا الله د صاد ابن ابي وقاص د امارات او د مشره د لان د ټول فش مشکل ټول الانو او پاگمانای داغی که چه فتح ہے که او ملکی فتح خشو نو اترکات دو شکری مجھوکو یو ملک دی فتح که نموغو دلکو والا نمخی نویلی چه دو دو دو دو دو عزادی جیشن با ملاو آو نو پایے که خزی سڑی دلکو والا سمر جلاللہ نا فرمانی آفا اک کرا جمکو دو پیغمبر علیہ السلام و صحابم دو خوشالی مناو کلی نبی ریسلام چه مطب فتح که نو نشر اذن نکیدو نو پاو خسور دی او سجدے لا تلغولی پاو خ باندې سجدہ کړی لا ګولې او دا ګیره مبارکه اګه کی جاوې چې کوم خ باندې لرګي تدلی یغه شرهدا څه لګیدا به رب تا سر ک تکړو او شکر ادا کول او دعاوې دعا الحمدلله وحده ان جزى وعده وانا سرا عبده وهذا مل الحمد لله يا غازات الله دغفل عاجز بندس ره وعده کړي وا چې ته خو یو شړلې خواتهانه به درا دل لكم وعده الله شي کيا تر سره کړي دغفل عاجز بندس ره وعده پوره کړه ادي دم ردل الله شکس کس ور کړي الله حبيب او امام صحابه کرامو له ور کړي د ام بیا وره خبره سې یې کسان در کسان درته ودی ها اسوک په کيده سي ناس ينوخه مخا مخا ودینو په منين ديو ځلغه دا سي منه په جمعه کې په بنا سوالي منم دا او درل عبد الوهاب سي کوم دي ناراض روان دي کو په کې تاسو مو جا راضا یې نا تبلیغ والګر تاسو پس مو شروع شو تبلیغ وال په خبره کو تبلیغ وال ډېر خلک دي خپل عبد الوهاب سي دي الله پاک سر د ټول مردگان او پس نو مرکز کې ناسو او هم مرکز کې ډېر خلک ومنورې را په خوانې خبره ده ناګړي بوګاتل چې خلک قدرت سره د کورسای له را کوشو ادری سرور سرور څخه به یو تبلیغي واله په دې کې خبره کوي او تاسو غوتل نه ازبیږي اې کده ها یو نه دا چې اواله یې به خپپ مې ايمان سره وای چې الله او رسول خبرې کیږي سعودي کی. روانو قابله کنه ایمان سره وای دغه واله قابله چې الله او رسول خبرې کیږي کی. دوی ودلاسته مابدل و حاق سه مدا سه خلق تقول لاتا سو قده جسو قده دی جسو قده ایزان لگه اگریوان که گو رجی روانو قابلیم خوا سوکشتانا شو میوووی بکه ای بابراباد سو... سوکشتان اینا والم دی, دی و جننی چی مولا غریب و زان غم دی ورسا چی مقتدیان میونووی اگر زوراون مولیان خوششوال زوراون مولیان زشوال اختم شوال و دا گوری بی خوندی دی چی قرآن و سنت ا ا په مشهور خبره ده تاسو زموږ ته لولنه کې وايي و یو کې دي بخل کو کنځل ډېرې کورې نو هغه کړي والا راځه مسل او جرم ولګول وی چا باندې کنځلو کې پینځرو په جرم باندې دوی څه خبره واه نو یو غریب زمیدار یې کوله غوې ورته لکشو پي واکي نو هغه داسې تیزواد نو دی وی یو کې پینځرو فائده شته کې ته خبره په د ځدلکه از دې په 2000 په اورکول غواړي نو ګورایې یی دا کوم چې و دې تاسب د خبره برابر وي او درې ځل اوسوال وله شو د تشک د مول چې ته خبره واته ورته ستول نه وښدا چې یو دلته شي دلته و دې صاد رضی الله عنه یو په فاتحین د تشکر چه اسلام په فتح کړنډ الله حبيب راتلو د چماړې د تسرات ورن نه ده کاته نهفللی وکل دکه دا, دی. دا و دا سواتې زوه ابتدا د سنه شوي ساتې زه ډیر خکله ن دی یته چا وي دا چې دا نور رویدي او دا ځمکه توده شي نهلسو بجوونونه د زوان له مخکې مخکې دا چی دی شي دا د دوهه کااتو نه راالې تر دو لسو پورې دی و د دا الله چې مک و ک رمهفر اکامه. میه او تاسو کته چې سم راځي صحیح سر مبارک دی یو کټه او رب ته مدد ته ما غو ته دی واجس په مدد ته او ټول کا فرد تسنس کړه در الله حبيب غسل کولو امهانه د ثروت لور د علي رضی الله عنہ خور داوی نبی رحمت الله فاطمه رضی الله عنها پردنی ول وی غسل کولو زرا له در الله حبيب چې کله غسل کوکو نجامي د زمان نتاو کې او وثراته وکړ نو شو کوی د فتح د مکه شکریا و ادهغه وقته د زحامه نو د زحا د مجدا ابتدا د کو زو در لویه صلات زحا کوم وخت شروع شي بداد الله حبيب او مکه په فتح کې وکړو دیتا اووابینم وای په صحی روایتو کې صلات اووابین څه لکم چې د مفهوم بارکه مشهورته نو موږ به بار وې دي چې دا د بعض سلف نه منقول لي فصيحه دي د مسلم شرید کې اوابین د چاش دي مستوى او د الله حبيب د هغه وخت مخول چې صلاه الاوابین حين ترمذ الفسوال رواه مسلم او کما قال عليه الصلاه والسلام وهي صلاه اوابین کله وختي جنوار 2 راته او د شوي چې دوه د بشوخ په شوز حجاز مقدس کې ډیره سخت ګرمي 10 بږي پاکاڼي د فقهونو تناقي کیږي. پته از حرم شریف کې خلک خانه لگولې داغه ګرمي غلا مسجد نبوي کې مغه خانه وګداغې نه علاوه بل کاني باندې فقهي خوشې سروچته به اسي شي. بیا غت مختا او تندې تناقي شوي نوې صلات الاولابين کم ټیم دې که بیا بده خوانه د بشوختی سوزې دي دا کوي ګوره په دې څه کوي پابندي کوي پابندي کوي ماشاالله صلات یو وابین ګوره دکان کې زته له غروه ده چې تا ورونو کې ګاګلیو الهار کړه بس مصالقه ورواکه نوور زمیدار دی نو ګوره چې ولې که دې کوي کنه کوي او بولم په دې شو دې کوي دا وګوره شو چې ورته ساده ورواکه په پولو درې دا درکات او کا سلور او کا اتو کا وایچا چې دوله سوکل چې دل الله بوله جنت کې دو سروز او رکور جوړ دي چې سوکل دوله سرکاتو باندې ګور دې ټیم نه دیږي دنیا کې چې خټو لوټو کور جوړه ذمہ دارونو غریبانا نه موږ د موږ غریب خلکو شي مهنت زیادل بس یو کور تیار کو نه ټمره به دېدا څنګه خبرونه ور یو کو بچول زده ته بس روان او یله سړی ته لمرا سيد لري د کنګره دې درس کې مرګور لوام سړې سړې کی ګډر وخت لږی اوسې سړې کی کی به لږی دا بچی داباجی مچنی نه دغه مور خپل خرخ کړي می او د سلو یو څن اوريدي نه سړې کی کی نه مور پی جنې مشر پی جنې دغه سړی کې یالو چې بیا د پلار با شوې په مور دم خاریو در په ولانه کې به داسې دا شي کی نو سړی چې سړی کې نو وخت تلغي او بیا رغه لدی فاتت اوس نی دا سړی کو جبريل نه د إبراهيم علیه السلام راه روح نو سلیتود باندې ډیر وخت لغي خو چې سړی کېږي اسوپی جې نه چبای حیا خلوي پر دای حیا جنت کې د سروزر کوربه ول جوړتي نو ګره ورځانه څوک جوړل غواړي ته جوړول شي صاد رزی الله نو وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دعوه زنون دعا د هاوند مئی اېذ دعا ربه او هو فی بطن الحوت کله چې دعا وختو د ربنا و غد مئی پخې ټکه و ایونس علی السلام د الله د حکم مطابق چې کی صحیح نه ورته به کوم الله او مئی نه ویلو چې زمايا امانت څمباله کزان سره دیویس علیہ السلام مئی لوارته زموږ د مفسرین لکلي د بای خيټه کزان خو ذو لو پوي شو چې مره خنه نغ ازه چې الله له بموز او دا دعوی وايي سجده کوي لا اله الا انت سبحانك ان می كنت من الظالمين اورsene دابوي چر بعض مای خود را وستو په یو داسې ځای کې مې زه تندوی نه وله چې بل چانه نه له غوله تاسو بچاله مې په خېټه کې سجدا کړې کمه او پیغمبر د مې په خېټه کې سجدا کړې په پداسې ځای کې مې درته تندوی وله ګولو زماره و زمانہ بغیر بلچا د الله حدیث فرمایي دعاء د خاوند مې کله چې دعا غخته د خپل رب نه وهو في بطن الحوت اوادم اي فخوته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل مسلم في شيء الا استجاب له سيد العالمين فرمای دعا نه دغخته په دعا سره یو مسلمان سړي دی او شي باركي دی او حاجت باركي د او پریشانای بارکه مگر الله داغه دعا قبول کړي اورا احمدو و ترمذی یو داغه دعا ما شاء الله ټول لایا سره کدا در کې سوکشتا ها بھائی سیدا بوله یاد سوکشتا شامل دی یاده زات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین داغه را یادوي یو خبر ور سره یاد شي او زله دای کسه سبب شو ټول <سؤال> خلکو پچو چکو جوړاړل تلته علماء نګه نالته عمر کرے او اوس وفات هم شو الله دې ټول له بخنه وکی نابرګورلې نن په بازار کې چانی جوړې دي وې داسومره خلک دې ختم لراغلو چا په نيجه دي ویره فلانه سړې پهړل ير سخت دي په نيجه دي تازه کې ګوزوښتې اگر یادا لا الا الله سبحانك دا یاد کوي بای لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا الله حبيب وای چې په دې شوخ سوال کوي د 12 کې نو له سوال قبل او ګرمخ کې به دې په لوګره چکه پاکو وینم مخ کې به دې ګندګي وباسه از نه ته شي بوکي مو وېست یو ګندګي پاتر تاسو پا تا تا مسؤل ده چې وای نو مخ کې به صحیح توبه وباسه هکته و توبه ل نو بیا د د سوال قبل دو عادت در سر نشتا څه په خبره بات د مونږ توګل سره کار جوړ نه لوي ادا صحابيات او برښتیا رښتیاوي وقار یې مونږ ته سم رښتیا رښتیا وایي د الله حبيب زنانو سره بیاض کول یا پردک ته ناش تيوي او د الله حبيب سره بیاض کولو نه خود صفه خلکو اي کوي شرک بنه کوی دا بنه کوی په مړي بزر نه کوی نو یاسوګو دایګانو زنا نه پیغمبر علی السلام له موخو بیات نکو وی ولي وی مون باندې چې بانجی پاتیلې مون پغان کې جړلېو راخاله پداخې یو بل نسکای وی مون له جړلې او مون له بدلکه جړا نه راکړې مون لا بیات نکو نو لاړه جړې پوره کا به په هاتو کو دی په هغه دی دعا پلا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین الله قبلای خو مخ کې ورته سکه نخبه بدخ فل جرمونو د بے وفایو وفایو د خیانتونو نڅوبې است وی ورتا رواه احمد و ترمذی رحمهم الله داسما بنت ازید رضی الله تعالی عنھا روایت ته چې نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی دي اسم الله الاعظم په هاته نل آیاتې نبی رسول الله فرمایي دا الله غلوي نوم په دې دوو آیاتونو دا الله غلوي نوم په څه دی په دوو آیاتونو یو آیات دې د سوره یو سلسله ورشپېتم و الٰهُکُم الٰهُ واحد لا الٰه الا هو الرحمان دا د سوره یو سلسلہ پیتم نمبر آیات ته او د آیات د سورال عمران ده ابتدا کې رازي الف الله لا اله الا هو الحي القيوم رواه الترمذي و ابو داوود و ابن ماجه و الدارمی رحمه الله نو دا الله اسمه اعظم په دوو آیاتونو کې دی و آیات پکمږه وباي سوره بقره کې د آیات پا د سورہ ال عمران په ابتدا کې دعا کوي نو سړی دا الله حکم الله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم په دې دوه آیاتونو کې نبی کریم علیه السلام فرمای دا الله اسم اعظم دی پریغره ده الله نه سوال کې خو نور آداب او شرطونه د دعا په کې موجود دي نه الٰه العالمین دعا قبلای الٰه العالمین سکه دعا قبلای دینو علاوه په نور او روايات کې هم ذمای عزت مندود د ذکر راغلي برادر رضی الله نو وی ویزر عدن مسند رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جمعه تماصوتن مسجد چی پا کی پہا حدیثو کې مطلق ذکر شي نو سید العالمین جمعہ ته مرادی مسجد نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام چې سمره مودو شوجور د دواره لوی جمعتون شهر پراتې دي په کار دا دی چې د احکو په زې مون وینې تې کړې وې چې دا دواره جمعتون څخه د دواره جمعتورو سمردو مد پر پریشانی دے چ خالی پراتنی او مونږ بیا توبن باش باشو ویزيد الله دا حبیب سر بر رضا رضی الله نوئی ماسختن جمعہ ترادن نشم فاذا رجل يقرا ويرفع صوته یو کس تلاوت کول قران لستو आवाज را پور تکړو نو بایته و جوړه په دې جمعہ کې زی قبل سړې د عبادت نه نو زید خوب نه نو زی نژک پتی ز تلاوت په موز یا غ شان کوم نو در درستی دی توجه وکړئ یا په دې جماعت کې زناث سم څو شپشته نه چې زما د تیز جهر ذکر د وج نه غد خوب ووته یاد موز عبادت نو ووته نو که پتی زتی ذکر کوم دا ناروان نه مطلقاً ذکر بل جہر ناروا نه نا چا سیدا جیوی دی قول صحیح نه ل بلکی اغازیک ذکر پتی ز ناروا دی کی بل دخوبو زی بل دتکلیف نو زی بل دمطالانه نو زی اد ل ذکر مسله دا نه غدا شاندار ل ذکر تا چی پیس کړه اتپکه حلقودی یا نادو نه اتلا وته نه کی ا ذکر دے شوروکړه نو پا دی کلی که سمرا خلق دی چه اوت دی سمرا بیماران دی چه پا ای آواز بط رگی ای ڈاکٹر وی شور بور سرنکہ ہوئی نو ملاو للو سکرو لگولو اگر داکٹر وی دنزر او پا کلا را کلا را خبری که دی بی انتافا دال لدینی را حنو مامو ای دو لسو لگول دو للو سکرو لگول ای او دنیا دا پار انتحان ور کئی نو د عبادت خدا مقصد نه دي چیز عبادت کو مسوک دي دنیا د کار او کمی سم کومي وشتو مال په ديبانه سزا هم لوي دي تاج لسبګر لا ګولې ټوله راستغه کې يا درس کې او خلق څوک دي د خوب وشتو نو ستا اجر ډیرو سو کو سزا دي ډیرو سو د لسبګر استه مال سره تکمه طريقې سره دا پنورو ملکونو کنیشتا سیوا د شانا سېواله پاکستان او چی اکا دندس تی تنگ دی اصول دلونه چې هغه کدن د سګناسي کنازي غچټول کله کې تنمیده ورته درس نه وای په دې خبره واره چې چاغو غونو کی ګوتی ورکلی چا ماښومان پر داس دا دا د بیسپیکر استعمال ډیر خسته شیدل خطرناک څه وای دلاده اندازي پوره دی لکه تاسو استعمال نه سي نو په کار د دې ستاسو د ټولو لپاره د تنظیم جمعات ولوکو چې आवाज صحیح واورای <نزمون> بار نو زمون نبار خلک څنګه ایمان سره وای زم جمعه تو کې د ورځې تنظیم شته د نکاله غوډو راځي ني چې کله داسني ني چې کله دنه ځي کله په ایمان خو پته پوي نشو ا بار خلکو غوډو کې بوتی ورګړي بار خلک را نه تنگ دي چې څوک راغله هغه اواز نه اوري نو د لیسپیکر استعمال دا پاندازي ده صحابي ګوره تلاوت کړي پته د اواز را پور کړي نو ایمان یع الله رسوله صلی الله علیه و صل کوي ده ها هاذا مراؤن در یاکار ده قال بل المؤمن المنيب وین دار یاکار نه پتی چي چي راواز چي کوي دا مؤمن ده والله طرف سے بي نه را قال وابو موسی على شعري يقرا ابو موسی شریف رضی اللہ عنہ په مسجد نبوي کې قران لو سو ويرفو او صوت او واځ را پور تکړو دا پټو له صحابو کې به خوف قران لو سو پټو له صحابو کې خوغ आवाज بچاو دا بو موسیٰ شہری رضی الله عنہ دا اللہ حبیبی لقد اوتیا مزمارا من مزامیر آل داود دو تو خود داود علیہ السلام پر خوگو کې انہوں کی آواز ملاو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتسمع لقراءتی د اللہ حبیب کیا ناستو دا صحابی قرآن او رے تو قرآن او رے دل پکار لے جیدہ ارچانی جیدہ <تصفيق> اللہ حبیب کہنا استو ابو موسی شریف رضی اللہ عنہ قرآن لولی نبی کریم علیہ السلام ورته و گویو ثم ابو موسی يدعو بیا ابو موسی شریف رضی اللہ عنہ کنا دعا غواړي اس قرآن چ مول سن ور پسې دعا حکم دي الله حبیب فرمایلي و جتاواتو کین دعا غواړي و اخر زمانہ کې بدای سے خلق راشی چې تلاوتو کې بیا دخل کو نسوال دا وسکای دخل کو نه بسوال کای نو کین استوبه دعا غوته فقال دعا کدا شوی اللهم انی اشهدک انك انت الله لا اله الا انت احد سمدن لم یلد ولم یولد ولم یکله کوفوا احد دی الفاظ سرا ابو موسیٰ شریع ازی اللہ عنہ سوال کہی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد سعل اللہ بی اسمه ال اسم اللذی اذا سعل به اعتوا و اذا دعی به اجابا و ایدو خدا اللہ نبا اگن نمبان سوالو کچی سوال کی لیشی ورکی ہے اچی پدی سوک دعا گوڑی اللہ قبل او د صحبي دا نري دلله چا چې ده غوخته هغه دوې د اللهواورې قلته خبر هو می مع عاتمن کا یا رسول الله د الله رسولله تاسوونهې چې سوورې دل ووه تا په د خوش خبرې خبره د چې قآو ده غړي د الله ي په داسې نومونونه د الله نه غواړي ج د دوعا الله کبلی د الله حبي او نو لاړو او د الله د حبيب دوي نام مباره کې خبرې اور صحابہ عمرہ ہے دی په و الله دې موږ سره دغه قدر پیدا کی فقال لي انت اليوم لي اخ صديق ودنن رزين مرورم شويه وبزما فوغدوس شويه تمام ته پیغمبر یو حدیث بیان کو حدثنی به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم صورتو احادیث اتا حدیث یار شوي ها چا به ته صحیح کو سو کاپلا ماله کو دې چې شمیره د دنکی ها اوبای شه مې وې تعال حدیث یې څلصځه تک اوبای دا څو کوروله دا که تاسو ووګ نیول اوبذر ځای مفهوم خو بدل ځای ا دې ته نا اوبای د حال له تعال یاد شو لکه دوالو قابلیت اعلان معنی فتوا خې جوي خواشې چې یم یم خو په څوکول ولا رندې اے صحابی قران و حدیث او لس حدیث بیا وری او د الله حبیب داغه قران اوریدو ابه او دعا غخته دې خدای الله نه پغه نوبو نو ورږي پدېتی سوال کیږي ورکایې اجی پدېتی دعا غخته شه الله دعا قبولای ناغه صحابی وی قربان دا خبر زله ورکوم کوم نوی ورکا ولا کړه اغه لوی چی استاد دعا هو نبی رسول الله اوره داسی ہوئی اور ته سمې نن نو رو او دوست ماتری پیغمبر حدیث او گره دی کم دا اللہ راغلی حسنا را خدیدی دی پلو گره که غب مکیفه کننن مونگ مساله با طولا حلوه و ای دا دین او د ایمان او دا خبر جوڑی دو دا پارا سلور خبری دی ها ای سو خبری دی سدا خویا دی کئی کنن دین با مونگ لسنگ از دکیگ مونگ لسنگ با خبر دا خیرت پا خبرو پوی بی و ای سلور مراتب دی سو دی لنبانی پا که غبن اللهم موسی علیہ السلام تکو هی تور جو ول و فاستمع لما یوحى ازما موسی دا خبرې چې در سره کوي ځال لائم غوغنی سچې څرغتوي لیکي د دین د دکه دواله مرتبه سره هاوای تاسو اواله ختمه کړي د دین د دین باندې په یو ځل د کو له اوله مرتبه سره غوغنی ول او ګره اسماعیل لري وی د سمع بلکې استماع لپاره د غغن یو طلب درد پر لږی چرای شي دا اوله مرتبه دا जे مس شهره واخدني ولا خزان پوي کده در نوورم بيټول نه دمه مرتبه دځ کولو سره صاحب یا واخدني ولا خزان پوي کچدا الله د الله د رسول الله خبره څنګه وای ها زیاده شې chale یادی دریمدا زمایزت مند او حفظ اے وغدیمونی او بزان دې په ویګوز د خبره چې الله او رسول اللہ نو دا نواده خیرول نه دا, دا یاده او سلورم دے عمل دا سلور خبره کې چا بس خبرم جوړ دې دنیا م جوړه د آخرت هم جوړ سو خبرې شی بھائی وغنی وان دیتا استماع وی دې فهم وګډین ویله خدام په یک چر الله او چی پیر و اللہ و رسول خبره را او چې په ان کې شوجد الله او رسول خبره ده نوز بداد یادولو نه بغیر نه پرېږي خلک وی کنا وې زماد فلارد زن کدن خبره ماله یادې یادې کې یادنی نو فلارد لوی ده خو ده فلار نه الله رسول خبره لوي ده الله او رسول خبرې ده هیرو خبرې دي او سلورم عمل لپاره عمل کې به ادم راضي چې ما چې خپل عمل وکم اذا تاسو لې چې خير د عمل له بل ته رسولم سړې وخت عمل کولو نور تر رسول وايي څو مراتب دي ها غټوالا څو مراتب دي تاسو وايي ها ور خبره یا دوي د الله په بندګانو وغني ول ځان پويو خبره یا دول او د عمل مرتبه سدا مونگ عمل کو خودا دری پکی نیج تنو آغا عمل بسنگ عملی تا سولوامی اگر یو بودا یو ظلمال اوی بیسی جنازه کم خراجینا نه چې دا بسنگ جنازه چی موز که خودا درزینا ابا ای وزیپا که خودا نو مونگ عمل کو خودا دری خبری متی سکڑی دا تی مخ کی دی زمائزت مندو اول با غوگ نی چی بیابا زان خبره خیا خبر عددی یا دوله دمر لویا جر میکنه ک څوک تهجد کوي او ته دا یادې قسم دي ک تهجد ولاته را رس ابو هرره رضی الله عنه حافظ الحديث <سؤال> نو تول <سؤال> لوییت سو چرا پس یو تهجدو کوي نو وی ترکوي عدل لویتی چودکی کوي ترکوي د ټوله شپه حدیث یادو قسم دي اوسړی حدیث یادې اوسړی ټوله شپه ولارد دي د د لسن من ټکو د هغه ټوله شپه ناور سره برابر دی یو سړی عبادت ته یو بل یو لسمینته د دین خبره یاده کا د لسمینته سره کده چې عادت ټول شپې شو ګروتن لکنه نو درنه وکوي ځکه د عبادت منځلو وال خدایان فکر کوي ادا یادول وال د جهان غم کوي عبادت وال خدایان په غم کې لګیا او دا یادول وال د جهان غم کوي د سره د ټول امت یو غم مرګره شوې دا څلور خبرې زمایزت مندو چې موږ تاسو یادې لرو ا دین الله اعظمي حسنام یاد کړي اے ورقول هر وخت ورقول له تیار ده خود غختو ولا نشته اوختو ولا په کار دي جوه ورقول والا دې په وګره کله دې سمو جوړه سميتوبي تاسو د نړۍ هغه مرګره او صفات د درس چې کوم ځای کې کو داغه نیک سرهو مالې کې سکولا وی عمرې له راغلم کاغذونه را لروک شو. څه شو؟ به ټول تواف می په جڑا جڑاو. چې دا کاغذونه یو یو وخت به پریخیم نه. وی د درې پیرې د چې بیا پولیس له لړم چېرما نو کاغذونه روغ دی زبه مدینه لازم یی روښاړل. دا کدار دی پولیس د تاریخ قابل نه. نو دا خبره باندې ورالهغه پدریم زلال نه زندینی سو. وی بیا رالم په جڑا جڑا می تواف او لانا می سوال وکوه ویغه ورگی سره می مشوره وکي کاغذونه را سره ریشتا او رخصی ګیرانا ویغه لوي دا, دا, دا, وی دا, دا وی شو کېو پاکستاني ډرایور در لګورم غسر به خبرو کو چې دا شي خطا کوي لا خطا کوي مديني ندي ورسې کفیل بدل ل نور جوړتي وای بس کې نا سم ګاډي ثرا په دې غم کې نيشي میه ادا خدمات بچو دعویزه د الله د معاش ته یو ذریعہ ګرځولي وای ډرایور چې روان شو د مکي مقربينا وای ماله وای څه کاغذونه فلانی د فلانی ډیرې زمما زمما د پلانومې و هغه ډېر په خپل پښو لټون کو سړې نشته ای باولې د خوځم کاغذونه نیې مه جړاو والے چېو جاړی ورکول ولسه دې او په څنګه ځونه مي غړري ور سره راته په ډېر خوشاله شومراوامه راستنه نو کله سړې جاړی او فکر دې الله رب العزت سکے سمه ورکای یونس عليه السلام جړلې او په سجده کې جړلې عزیزه مې د خټ د لوی نو صلاوي وای ولولا انه ثاني من المسبيح لا لا بسفي بطني الى يوم یومی وي زمایو نسله سلام د مې په خټ کې مال او جړل واو ري زمایو بل نگان تر قیامت سجړلې نو تر قیامت بړې د مې په خټ کې لولا انه كان من المسبحين ا كلا لولا ان تداركوه رحمه من ربه قد الله رحمت را غیر خنه نو داد مہی خه و نسل السلام د پارا ترقيه مت جيل خانو خدا سي او جړل او داسه فرياديو کو چې مفسرين لیکلي د مہی خه تک و اله الا اله الا انت سبحانك اني وير شكرا گيدو اے دعا ترسو عرشو اکڑنگی مو ملائکو ایش رب آو دعواز خوما نوس خونتی رے مونگی پی جلو خود دیر لرزین رازی زکا ملائکو لپتھ لگی اللہ ورطنا سلسل ربی کریم ورطنا دعا زمان یونس علیہ السلام دم په پخیت کې میں بند کرے الترہ لجا لیش نگو را شورو کو او اللہ مئیتا حکمو چې دا ګورستا خوراکن میں اولار لار شدید دریا په هاړه ورو غرزوا نو مې را غده ولته کوه دریا په هاळा اسوره خوش هاړه ون علماء او قران هم لیکلي وعمتنا علیه شجره تمی یقین الها په فوري طور قدرت له خدود بوټره زرول ازنګل سستوي دا غرس ادا بوټه زېدو چې دغه نیکادو کرے شپږ میاشي پس بازه و بس دستیر قدو ہو، دا دا ورکول، ورکول و بی، تب دسیله کدو ګټو ادا سه سور شي نو صلی الله علیه و سلم د سور د لار د شهوراک نو د یو ځنګلي بيزه ته ازل کیوا شو چې زمان نبی ګره پسنګل کړه دا وټول رز سر اما زیګره سهاری ورهاله یونس علیه السلام ملغه پېس کړه الله نشو واډه ورکول وال ورکول کړي دا وته سر وکاوټ دی وی نو ورجاړه خریات سره رات بجاړه الب دعا قبلیه اسم اعظم سر بجاڑی اللہ توسکے جڑا بکے داغور بلکل موائی چی دعا نه قبلی گی قبلو لوا علا وادہ پر دعا نا قبلی گی خور کولو علا اے یو سره اللہ ویز مجھ قبلو مدیو مجھ میں نا قبلی گی نہیں او دست کڑے نی پاکی جامیری ادھ قبلی پر حدید غتل مخکڑے نرخات پلا اہ ابیاوې مزمنه مز قبلې کې غوته خوبه جامي 파 چې او دس بکه قبلې له مخې کته ده چې مخکله مزبې قبول شي دعا قبلې کې خود دعا قبلون وال سويږي دغه کارونه سره دعا زمای عزت مندو الٰہی العالمین قبلای رب کریم زموند ټول خاتم اف ایبان کې یا الله زموند ټول خاتم اف ایبان کې رب کریم مونگتاز مونگتولو والدینو تا استازانو تا مروجو اندو تا وصولو فروعو تا اللہ وعلاو لی گناہو نمافکی اللہ دا کم آفت و بیماری دا غلے کم خلق پک وفات شو الله دا شهادت مرتبو علور کے او مغفرت نصیب کے او نور دخپل بندگان و دخپل حبیب دا امتنا دا بیماری او نوری طولی او پریشانی لرے کے الله عز تماام متنا دا بيماري پريشاني لده کي الله عز مونږ ته ټول حاضرين دینی غايبين دنی او ديني دنياوي حاجتونو رب كريم تر سره کي الله عز مونږ ته ټول حاجتونو تر سره کي الله عز مونږ ته ټول پريشاني ختم کي دعا او غواړي سمره بیماران کورونو او اسپيتالونو کي دي الله شفاء كامل عاجل او تر ور نسب کي سمره قرضدار دي الله د قرض نيه خلاص کي الله د چا بچی نشتا اواز مسلمانانو یې ویني الله نیکمل اس والحه بچی ولا ورکه الله د چا بچی وی د والدینو د سترګو يخواله جوړکه دعا غواړی د چا دشمنی طرف غنۍ دي الله په دوستۍ باندې بدل کړي الله د چا دشمنی طرف دي په دوستۍ بدل کړي دعا غواړی الله د خیر په قدر ضرورت باران پمغرو وره الله د خیر په قدر ضرورت باران پمغرو وره الله دغه حالات د وجنه حرمين شریفين مساجد ته مسلمانانو ديني او دنياوي کارونه بندي الله ته رحم کي دا ټول ديني دنياوي کارونه الله را کو لاو کي الله د هر امتي د پاره د رز کي حلال لار کي لاو کي تمام مدارس او مساجد او د دين د مرکزونو الله ته حفاظت فرماي الله د جن ټول کارونه چې رکاورت دغه حالات د وجنه جوړ دي دارو ک او دونا الاله الامین الذی د دین هر شوبه حق شوبه تر قیامت پور الله قائم دایم او ساته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه ان د سکو جی اخرت